niyamun nasiha fi ma baina ahli sunnah وذلك الخلق مفتور ومجبول على النقص هدايه ini semuanya tercipta penuh dengan kekurangan penuh dengan kesalahan selalu terjerumus kepada kekhilafan makanya ditegakkan agama ini di atas nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha kenapa karena kita tidak ada yang sempurna dan nasihah tersebut mesti berdiri di atas ukhuwah, sedekah ukhuwah Allah. Beliau mengatakan wa aslul din al-islami al-hanif mabniyun 'alan nushhi lil khalq. Dan asas dasar dari agama Islam ini ditegakkan di atas nus lil khalq. Tegaknya saling menasihati, saling memberikan nasihat, saling mencegah kemungkaran, saling menganjurkan untuk berbuat ma'ruf sama khalq, sama kaum muslimin. Sama ahlu sunnah, sama orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasit sirnaqais menutupi kesalahan saudara kita. Jangan sedikit kesal saudara kita kita umbar umbar sehingga dikenal atau diketahui orang lain. Itu nasihat. Kalau nasihat itu untuk mengambil setiap kesalahan lain lalu diumbar umbar di masjid-masjid salim atau di perkumpulan-perkumpulan ini sebulan begini, sebulan begitu. Itu tidak nasihat namanya. Wasitran naqais itu merupakan majbulun, merupakan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman. Man satara musliman, satarahu Allahu yaumil al qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, menutup kesalahan seorang muslim, satarahu Allahu al qiyamah. tidak yang terjadi bahkan sebaliknya, mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari kesalahan-kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk diumbar-umbar, menjadikan bahan pembicaraan, bahan omongan, agar kita tampakkan jati diri kita bahwa kita orang yang benar. Tidak, itu tidak nasihat namanya. Dan ini akan memecah belah antara ukuwa islamiyah kali ukuwa islamiyah antara kita. Ikhwani wa akhawati Rahimani wa rahimakumullah Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali Beliau banyak sekali mendengar Tentang apa yang terjadi Di negara kita ini Antara Salafiyin Antara Ahlu Sunnah wal Jamaah Yang salah dalam bersikap terhadap mukhalif Orang yang salah, yang keliru Yang berdosa, yang melakukan kesalahan Yang keliru dalam bersikap terhadap mereka semahat banyak mendengar makanya dia menitik beratkan antara dalam nasihatnya itulah silqul karena kalau sudah muncul atau tertanam rasa kebencian di antara kita kepada orang yang salah maka timbul fadhihah tidak nasihat bahkan setiap apa yang kita lakukan terhadapnya tidak bakal diterima oleh dia bahkan muncul permusuhan yang akan terjadi yang menghasilkan pergolakan atau pertempuran saling baku hantam pukul memukul apakah ini yang namakan ukhuwah islamiyah berdasarkan kaidah dalam manhajul sunnah jamaah bahwasanya itu hazarul mukhalif termasuk melecehkan ahlul bidah mendudukkan permasalahan yang kita jadikan sebagai pokok masalah bahwasanya dia itu mukhalif dia itu ahlul bidah itu juga belum selesai lalu kita pakai hajrul memutuskan hubungan bahkan terjadinya pemutusan hubungan antara tali kekeluargaan antara anak dengan ayahnya antara kakak dengan adiknya antara ipar dengan iparnya bahkan muncul perceraian antara suami dengan istri gara-gara masalah ini padahal itu merupakan satu wasilah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk minbabin nus lil khalq Makanya di sini nanti akan dibahas terbaginya hajar itu untuk umpaan apa? Umpaan untuk yang dihajar, yang melakukan hajar dan untuk umat. Dan apa syarat-syarat menghajar? Jadi harus kita dengarkan nasihat Syekh Muhammad bin Hadi dalam masalah set kulukhuwa. Kita tinggal di satu atap, tinggal, tinggal di satu komplek yang tidak yang bahkan hati sama kita jauh. Masalah hati tentunya kita serahkan kepada Allah s.w.t. Akan ada perintah Allah untuk menjalin hubungan sama kita. Bagaimana supaya antara kita dengan saudara kita tidak berpecah. Berpecah. Walau bagaimanapun wasilah yang kita lakukan itu masyur. Dan apapun cara yang menyebabkan kita berpecah berselisih itu dan tidak memakan nasihat sekalipun yang melakukannya itu adalah orang seorang ustaz orang memakannya itu sebagai seorang da'i jadi Syed Muhammad mengharapkan sekali kita menjalin ukhuwa islamiyah kita dan juga masalah ada saudara kita yang salah berikan nasihat karena itu muncul dari seorang sahabat seorang akhi akun fillah yang mencintai saudaranya dengan karena Allah. Dan merasa sedih karena saudaranya itu melakukan kesalahan. Dan nunduraka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhawaki rahimani wa rahmiyakumullah. Nasihat saya ini perlu kita cermati lagi. Dan perlu kita renungi dalam kehidupan kita. Apakah kita sama ahlu wal jamaah. Sudah mengikat tali persoalan ini. Dan sudah tegakkah nasihat sama kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam alihi wa muhammad pada dasarnya akhlak adalah mengeluarkan sifat-sifat buruk dan mengisi dengan sifat-sifat baik Kata orang tua kita dahulu, tidak ada akhlak yang tidak bisa dirubah Yang tidak bisa dirubah adalah rupa Kan tapi itu sebelum zaman operasi plastik Sekarang pun semua bisa dirubah, akhlak dan rupa Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat masih seputar perbaikan akhlak. Atau salah seorang ustaz kita mengatakan bengkel akhlak. Beliau mengarang kitab Bengkel Akhlak. Akan dibahas dan diulas nantinya oleh Ustaz Muhammad Rihsan. Bismillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara untaian nasihat para masyayikh Al-Madinah yaitu Syekh Abdul Malik Ahmad bin Ahmad Al-Jazairi dan juga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali sebagaimana yang juga telah kita dengar dari Ustaz Aspri di antara nasihat mereka yaitu sekitar masalah akhlak yang mulia akhlak yang baik yang sudah selayaknya seorang ahli sunnah seorang yang mengikuti Rasulullah SAW untuk melakukan dan melaksanakannya dan menjadikannya sebagai karakter dia dalam menjalani kehidupan ini. Jadi permasalahan akhlak merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jelaskan oleh Syekh Abdul Malik Al Jazeerair bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah mengkombinasikan antara ibadah dengan husnul huluk. Jadi beliau orang yang paling taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasul kita Muhammad SAW Wa innaka la'ala khuluqin azim Sungguhnya engkau wahai Muhammad Sungguh telah berada di atas Akhlak yang sangat mulia ya. Oleh kerana itu Di sini merupakan prinsip dasar yang harus kita pahami Di antara sekian banyaknya prinsip-prinsip dasar Akidah ahli sunnah Atau manhaj salaf, Yaitu Untuk mengkombinasikan antara ibadah dengan khusnul khuluq Jangan kita hanya ingin memperbanyak ibadah Memperbaiki ibadah saja Sementara masalah akhlak kita tidak diperhatikan Ibadahnya rajin, khusyuk Sementara akhlaknya lebih jelek dari binatang Ya, Baik berakhlak Kepada kaum muslimin secara umum Betapa lagi terhadap kaum ahli sunnah Atau yang satu manhad secara khusus Ini oleh kerana tu Imam Ibn Qayyim berkata, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluq. Karena taqwallah Allah ma baina 'abdi wa rabbih wa husnul khuluq yuslihu ma 'abdi wa ghairihi. Rasulullah SAW telah mengkombinasikan antara taqwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan Antara makhluk atau hamba itu dengan Allah Sementara akhlak yang baik Akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan dia Antara sesama makhluk Sama manusia Dan kalau kita perhatikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Sangat banyak ayat Dan hadis yang menjelaskan prinsip dasar ini Bahkan Syekh Abdul Malik Al-Jazah itu menjelaskan saya telah membaca Al-Quran tidak satu pun Surat dari Al-Qur'an tadi kecuali telah mencakup prinsip dasar ini. Mengkombinasikan antara ibadah dengan husnul khuluq. Di antaranya kata beliau wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama sampai akhir ayat tadi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an Ibadatilah Allah dan jangan melakukan kesyirikan terhadap Allah dalam ibadah tadi ini sisi yang pertama ibadah ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sisi yang kedua Allah jelaskan Wabil bil ihsana wa bizil qurba wal yatama sampai akhir ayat tadi maka dengan dua orang ibu bapa berbuat baiklah dengan karib kerabat masakin sampai akhir ayat yang jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menggabungkan antara Ibadah dengan akhlak Ini diantara ayat Yang dijelaskan oleh si Diantara hadis atau diantara ayat yang lain Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sikap atau Sifat para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan Kudwah kita dalam Ibadah, dalam berakhlak, beramal Kita baca ayat surah Al-Fatah Allah subhanahu menjelaskan Muhammadur Rasulullah Wal ladhina ma'ahu asy-syidda wa al-kuffar ruhamaa bainahum taraahum ruk'an sujjaada yabtaghuuna fadlan minallahi wa ridwaana siimaahum fii wujuuhihim Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau sama Rasul kita asy-syidda ulal tegas terhadap orang kuffar namun muslim ruhamaa bainahum berlembut berkasih sayang di antara sama mereka. Ini akhlak, ya, akhlak khusnul kholq. Kemudian di sisi yang lain Allah menjelaskan terahumrukkan kamu melihat mereka dalam sujud beribadah. Ini sisi yang, yang kedua beribadah. Sujudan dalam keadaan sujud. Jabat tangan. Fadlul min Allah mencari kautamaan keridahan Allah. Keridahan Allah Subhanahu Wa Taala si mahu di wajahnya kelihatan di muka mereka itu bekas sujud. Artinya para ulama, para sahabat Rasulullah SAW Orang yang paling banyak ibadahnya Paling rajin beribadah Dan juga orang yang paling baik akhlaknya Ini sahabat Rasulullah SAW sebagai sirut al kita Di antara hadis yang jelaskan dari Rasulullah SAW Yang mengkombinasikan antara kedua sisi ini Yaitu dalam hadis Kata Rasulullah SAW Man arada An yuzahzaha anin nari Wayudhalal jannah Wayudhul jannah Faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yunbu an yu'ta ilayhi barang siapa yang menginginkan untuk jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka hendaknya dia tak kala datang ajal menjemputnya dalam keadaan apa beriman kepada Allah dan yaumil al akhir dan juga dia memberikan bersikap kepada manusia apa yang juga dia inginkan bagaimana orang bersikap kepada dia husnul khuluq wa ya'ti lan nas allazi yuhibbu an yu'ta ilai ini yumin billau yaumil akhir ini masalah ibadah kemudian wa ya'ti ilannas allazi yuhibbu an yu'ta ilai dia bersikap kepada manusia ha? sebagaimana dia menginginkan orang lain juga bersikap seperti dia ini akhlak yang mulia dalam hayat yang lain hadis lain Rasulullah menjelaskan idza ja'akum man tardaw nadiluhu mentardauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illam takun fitnatun arid au fitnatun kabir apabila datang orang yang ingin khitbah ya, datang ingin menikahi anak kita punya anak perempuan datang seorang dia, dia itu tardauna dinahu kamu merestui dan meridhai suka terhadap agamanya ini sisi yang pertama wa dan akhlaknya ya di antara dua sisi yang Rasulullah kombinasikan Kenapa dengan agama yang baik Dia akan beribadah kepada Allah Agama yang benar dia akan beribadah kepada Allah Dengan akhlak yang baik Dia akan menjalin hubungan yang Harmonis bersama istrinya dan keluarganya Anaknya Ini Banyak sekali ayat yang menjelaskan bahasanya Mengkombinasikan antara Ibadah kepada Allah Memperbaiki ibadah kepada Allah Memperbaiki hubungan kita kepada Allah Tidak cukup Kalau seandainya Hubungan kita sama manusia sama makhluk Allah baik sama non Muslim apalagi sama Muslim ada juga hubungan sama non Muslim dan Muslim ya itu merupakan prinsip dasar Akidah ahli sunnah kemudian dalam hal ini juga oleh karena itu kaum muslimin yang ingin saya tekankan di sini kita ahli sunnah ahli sunnah orang yang mempelajari manhaj salaf jadilah kita orang yang paling Baik ibadahnya Paling taat pada Allah Berlomba-lomba untuk kebaikan dan amal soleh Dan jadilah kita orang yang number one Dalam berakhlak Jangan orang yang paling Terendah dalam berakhlak Sesama kaum muslimin, seumam Dan apalagi sesama kita Suatu kesalahan yang Dilakukan oleh saudara kita Tidak membuat kita Harus mencelah dan mencaci dan menghinanya Akan tapi Dia saudara kita kena sama prinsipnya tapi kesalahannya itu Itulah yang kita gunakan nasihat Saling menasihat sihat, Menasihati untuk Bukan tujuan untuk membeberkan kesalahannya Tidak untuk agar orang tadi Kembali baik dan kembali pada kebenaran Ini ini Sebab contoh kita Rasulullah Sahabatnya dan para Para'imatul Muslimin Bukan orang yang sekarang ini Orang yang mendawarkan dia da'i pada salafi Tapi akhlaknya paling pejat Melihat dia saja mukanya orang dah lari tidak pernah senyum, bahkan tidak pernah menjawab salam, atau begitu melihat saudaranya di depan kita, begitu sudah sekian meter dan melihat saudaranya lewat, langsung memberikan wajah ke arah yang lain. Kenapa? Ya, Apakah ini akhlak Rasul? Apakah ini akhlak para sahabat? Apakah ini akhlak para imma yang sampai sekarang ha'imma alih sunnah di zaman sekarang ini? Oleh karena itu, ini kaitannya dengan masalah Arif, berlemah lembut dalam berdakwah dan juga sikap bijak dalam bersikap menghukumi seorang dan ini juga kira -kira kaitannya dengan nanti bagaimana kaedah-kaedah dalam hajrul mukhalib menghajar membuat orang-orang yang berselisih pendapat atau berseberangan dengan kita atau orang yang salah dan ini juga insyaAllah akan disampaikan setelah solat soal ringkasan dari muhadarah Syekh Ibrahim Aruhailim Nanti juga insyaAllah saya akan melanjutkan sedikit banyak tentang nasihat saya Muhammad bin Hadi Dan juga yang saya membacakan perkataan yang sangat bagus ya Yang pantasnya ditulis dengan tinta emas Yang ditulis oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala Bagaimana sebenarnya juga masalah Asiduq wal kadib Bohong ya Kita terkadang dalam kehidupan tidak menyadari ternyata kita bersikap bohong Dan juga perkataan Ibn Rajab dalam melihat memperhatikan mengungkapkan fenomena yang berkembang di kalangan mayoritas kaum muslimin sehingga mereka hanya memperhatikan masalah ubudiyah kepada Allah sementara masalah hubungan dengan makhluk tidak diperhatikan ya ini insyaallah akan ungkapkan nanti pada selesai salat wallahu a'lam sallallahu alaihi Muhammad wa ali washabbihi ajmain asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu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 Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kashirah Amma ba'd Ibu-ibu dan bawa-bawa kaum muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah Saat ini kita melanjutkan kembali apa yang tersisa dari kajian kita Yang bertajuk Kembali kepada ulama Yang mana kita telah menerangkan Tentang ilmu dan tentang ulama Kita menerangkan tentang perbedaan Antara siapa yang alim dan siapa yang bukan alim dan juga kita memaparkan permasalahan-permasalahan kekinian yang terjadi di ladang dakwah dan juga banyaknya kasus yang kita hadapi pada kehidupan kita sehari-hari yang perlu kiranya kita hadapkan dan kita sodorkan kepada para ulama kita ulama Ahli sunnati wal jamaah Dan itulah Kebiasaan Ahli sunnati wal jamaah Pada setiap zaman Dan tempat Tidaklah mereka menghadapi Sebuah kejadian Yang besar Kecuali mereka meringkuk Di kaki-kakinya para ulama dan tidaklah umat ditimpa sebuah musibah, kecuali mereka berteduh di bawah nasihat ucapan para ulama. Kita tinggalkan misalnya zaman Rasulullah SAW. Mari kita ambil contoh keadaan ahli sunnatul jamaah pada zaman Imam ahli sunnatul jamaah, Imam Ahmad. Abu Hanbal, rahimahullahu Taala. Bagaimana Imam Ahmad dijadikan sebagai lambang kebenaran dan bagaimana umat menirukan apa yang diucapkan oleh ulama mereka, ulama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga sebesar apapun cobaan yang menimpa umat, sebesar apapun dorongan yang diberikan oleh pemerintahan pada zaman tersebut kebenaran tidak pernah terkalahkan benar rasanya apa yang diucapkan oleh Rabb kita ulja alhaq wa zahqa albatil in albatil kana zahuqan katakanlah sungguhnya kebenaran telah datang dan hancurlah kebatilan sesungguhnya kebatilan pasti akan ya musnah itulah yang diungkapkan oleh seorang murid yang berbakti kepada gurunya Imam Ibn Al Qayyim rahimahullahu ta'ala kepada gurunya Sheikhul Islam Ibn Thaymiyata rahimahullahu ta'ala yang dia mengatakan sesungguhnya kami dan yang mengatakan kami adalah Ibn Al Qayyim imam bersama kawan-kawannya Ibn Rajab Ibn Abdul Hadi Al-Mizzi Al-Zahabi Mereka adalah gunung-gunungnya ilmu Mereka mengatakan sesungguhnya kami Jika Menimpa kami musibah yang tidak tertahankan oleh kami Maka kami berselindung kepada ucapannya Syekhul Islam Ibn Taymi Yata Rahimahullah Iranya, Kami dapatkan minuman yang menyejukkan kami kami dapatkan ketenangan di bawah ucapannya dan subhanallah Allah telah menciptakan kenikmatan dunia sebelum Allah berikan kepada umatnya tentang kenikmatan akhirat berarti bahwa kembali kepada ulama adalah sebuah nikmat adalah sebuah berkah itulah yang disebutkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat dari suratnya yang ada di dalam Al-Quran, walau rduhu ilallah wa ilarrosul, kalau mereka kembalikan perkara mereka kepada Allah dan kepada Rasul, dan jelas ulama adalah bagian yang terdepan di dalam masalah pengembalian ini, kerana merekalah orang yang mengetahui apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase dakwah yang kita lalui semenjak Sumatera mengenal dakwah salaf dan masyarakatnya menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang bersih. Maka hal itu dilalui dengan bermacam bentuk proses yang semua proses tersebut adalah pembelajaran untuk dakwah ahlu sunnati wal jamaah yang masih muda belia ini, muda belia yang saya maksudkan dibandingkan dengan dakwah-dakwah -da yang sudah berlalu dan akan sirna, karena kita tahu bahwa dakwah yang hak yang akan tetap jaya, karena dia dakwah yang dibangun di atas hak, karena Allah, semua dakwah yang dibangun di atas hak. Maka dia akan jaya Dan kita tahu Dari fase-fase itu juga kita belajar banyak Baik para dai-nya maupun para jamaahnya Jelas kita adalah manusia yang bukan mazum Terlepas dari kesalahan Ada hal-hal Yang kadang-kadang kita berucap Yang seharusnya kita tarik ucapan tersebut Yang kita berikan adalah ucapan yang lebih baik ada hal-hal yang kadang-kadang kita bertindak yang mana kalau setelah kita pikirkan tindakan kita tersebut hendaknya kita tarik kemudian kita berikan tindakan yang lebih baik. Ini semuanya adalah pembelajaran dari dakwah yang masih sangat muda ini. Setelah beberapa waktu dan saat dakwah kita memang sudah dikembangkan di pulau kita ini oleh ulama-ulama nenek moyang kita maka sering kita katakan bahawa dakwah yang kita bangkitkan ini adalah membangkitkan batang yang terendam dia sudah lama tetapi dia menunggu jiwa-jiwa muda yang ingin mengembalikan kejayaan Islam di kampungnya sendiri sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh imam-imam tuanku-tuanku di Sumatera Barat dan imam-imam sebelumnya Makanya dari fase-fase itulah kita ingin mengetahui tentang kaedah-kaedah dan aturan main di dalam cara bergaul dengan ahlul bid'ah yang memang mereka adalah rumah tinggal mereka pulau ini kita adalah pendatang. Karena itu kita harus tahu cara bagaimana mengobati. Orang-orang yang berpenyakit bid'ah. Dan bagaimana menempati rumah ahlul bid'ah. Dengan menggantikannya menjadi ahlul sunnah. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang disyarah. Nantinya oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan akan memuaskan keinginan kita semua. Waktu dan tempat saya berikan kepada beliau. Alhamdulillahilladhi hadana li hadha wama kunna li nahtadiya lawla an Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd ka dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali kita bertemu di rumah Allah ini dalam rangka merealisasikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihat di antaranya li'ammatil muslimin yaitu bagi kaum muslimin secara keseluruhan kita telah banyak mendengar Pada sesen yang pertama dan kedua Untayan-untayan nasihat para masyaih Yang Berada di Madinah Mulai dari Keutamaan ilmu Kemudian Nyitiswa ambil kitab wa sunnah Kemudian As-sidu khufil ukhwah Menjalin tali persaudaraan yang Kuat yang sejati kemudian juga selalu memarahkan masalah an-nasaih saling memberikan nasihat satu sama yang lainnya maka kita lanjutkan kemudian juga tentang masalah husnul khuluq tinggal sedikit lagi pembahasan atau untai nasihat para masyek yang insyaallah akan kita sampaikan Yaitu sekitar masalah sikap kita dalam menghadapi orang yang bersalah atau orang yang berseberangan dengan kita atau dengan ungkapan Arabnya Hajurul Mukhalif, membaikot orang-orang yang Mukhalif, orang-orang yang bersalah di dalam agama ini. Akan tapi sebelumnya Tentang permasalahan Husnul Khuluq Dan juga mewaspadai Kebohongan dalam kehidupan ini Belum tuntas kita bahas Maka Kita lanjutkan pembahasan tentang Masalah Husnul Khuluq yaitu Akhlak dan budi Pekerti yang baik dan mulia Yang dalam hal ini Tentu telah banyak kita mendengar ya. Sebelumnya kita telah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an bahkan juga kita melihat bagaimana kepedulian para ulama salaf di dalam masalah ...akhlakul karimah atau husnul khuluq sehingga sebagian mereka mengarang kitab yang namanya misalnya Adabul Mufrad Imam Bukhari tentang masalah adab-adab Islamiah akhlak akhlak Islamiah dan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mereka membawakan bab yang berkenaan dengan masalah akhlak. Ini menjelaskan kepada kita semua bahawa masalah akhlak dengan masalah ibadah tidak bisa dipisahkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi salatu selalu menggabungkan di antara ibadah kepada Allah dan akhlak yang mulia kepada di dalam bersikap di dalam beraktivitas di dalam bermuamalah sesama manusia. Kaum muslimin rahimani warhamakumullah jami'an. Untuk lebih menguatkan saya ingin juga menyampaikan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang husnul khuluq. Begitu tingginya posisi atau betu pentingnya, betu besarnya ibadah atau husnul khuluq Kedudukannya di dalam Islam Sehingga Rasulullah s.a.w. menjelaskan Akmalul mu'minina imanan Ahsanum khuluqa Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling termulia akhlaknya Paling baik akhlaknya Rawah Ahmad wagairu Bahkan kata Rasulullah s.a.w. seorang yang berakhlak baik Dia akan bisa sampai ke derajat tingkatan orang-orang yang as-saimul qaim Orang yang selalu berpuasa dan qiyamul lail. Qala alaihi salatu wassalam Innal mu'minah Layudrika bi husni khuluqihi Darajat as-sa'imil qa'im Sungguhnya orang Seorang mu'min Sungguh dia akan mencapai tingkatan Kedudukan orang-orang yang Dengan Akhlaknya yang mulia Dengan akhlaknya yang baik Itu tingkatan atau kedudukan orang-orang yang As-sa'imul qa'im Orang yang sering berpuasa Orang yang qiyamul lain dalam hadis lain juga diriakkan oleh Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda Sukahkah kalian kata Rasulullah Saya sebutkan, saya beritahukan Orang yang paling dicintai oleh Allah SWT Dan orang yang paling dekat duduknya Tempat duduknya nanti di Yumi akhirah Yang paling dekat pada saya kata Rasulullah Di Yumi akhirah nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat bertanya iya ya Rasulullah Beliau berkata ahsanukum khuluqa yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu dan orang yang paling dekat duduknya ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin di antara kita ini orang paling jadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi paling dekat duduknya dan paling dicintai ila Allah lain Kecuali untuk memperbaiki akhlak kita. Kemudian juga hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Ana zaimun fi a'lal janna liman hasuna khuluquh." Au liman ahsana khuluquh. Saya menjamin kata Rasulullah suatu rumah, satu tempat di a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Ada tempat Rasulullah menjamin Ya, suatu tempat di surga yang paling tinggi Itu untuk siapa? Liman hasuna khuluquh Bagi orang-orang yang baik akhlaknya Yang mulia akhlaknya Banyak sekali ayat Atau hadis yang menjelaskan Keutamaan akhlakul kerimah Di dalam Menjalani ibadah kepada Allah Dan dalam bermuamalah Berhubungan dengan sama makhluk Oleh karena itu sebagaimana saya jelaskan tadi Bahasanya di antara prinsip dasar akidah ahli sunnah dinul Islam ini adalah mengkombinasikan antara ibadah kepada Allah dan juga memperbaiki akhlak cara kita bergaul bermuamalah sama manusia. Maksud husnul kholq di sini sangat abah maknanya cukup komprehensif luas tidak sebatas hanya perkataan saja bahkan mencakup segala perkataan kita. Pemberian kita sikap terhadap saudara kita dan Jurnal Heli menjawab yuk masalah memberikan nasihat kepada mereka, ya. berlaku adil insaf terhadap saudara kita, selalu menginginkan kebaikan, selalu menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita juga menginginkan kebaikan tersebut, untuk selalu menutupi kesalahan-kesalahan mereka jika lupa masalah tersebut belum sampai kepada pihak yang berwenang. Ya, tapi kalau dah sampai boleh kita tutupi Tapi seorang yang dalam hidupnya selalu taat dan istiqomah, kemudian Tergelincir pada suatu hari Pada suatu waktu sehingga melaksanakan suatu kesalahan Maka dalam hal ini kita tutupi Karena pada dasarnya orang tersebut bukan orang Yang melakukan maksiat dan dosa Tapi tergelincir atau salah sehingga Sempat melakukan dosa Banyak bentuk-bentuk husnul khuluk ya. Kemudian juga Sabar dalam menghadapi Cobaan baik mungkin itu datang dari saudara kita atau juga dalam hal ini juga kita tathabbut berhati-hati tidak langsung menerima berita banyak beri berita angin yang apa namanya berita burung yang berkembang ya. kita tathabbut ini di antara bentuk husnul khuluq apalagi dalam masalah selalu meluruskan anggapan-anggapan yang tidak benar terhadap saudara kita apalagi kalau seandai anggapan tersebut dilandasi dengan masalah keduniaan materi atau kecemburuan sosial ini persaingan hidup kadang. Ya, tapi dalam hal ini kita meyakini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hasad? Kenapa kita dengki? Kenapa kita madu domba? Kenapa kita menginginkan kejahatan pada saudara kita? Ya. tapi syukurilah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan semoga saudara kita juga mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan Ini di antara bentuk-bentuk khusmul khulub ya. Oleh karena itu Sebagaimana yang saya katakan tadi Bahwa saya, ini merupakan prinsip dasar ahli sunnah Kita ahli sunnah Seharusnya kita menjadi orang-orang Atau sebagai panutan di dalam beribadah dan berakhlak Bagaimana kita akan bisa mendakwakan Akhlak yang baik ini kepada orang Kaum Muslimin yang awam atau yang berseberangan dengan kita sementara kita orang yang paling bejat akhlaknya. Bagaimana banyak-banyak itu akan lurus kalau seandainya tongkat itu tidak lurus? Fakir dusyek layuti kata orang mar. Orang yang tidak memiliki bagaimana kian memberi? Kesimpulannya dalam mu'amalah bersama manusia itu bain adli wal-fadl. Berlaku adil dan insaf dan juga memberi, al-fadhal itu kelebihan ini, jangan sampai kita menzalimi saudara kita dan kalau kita kelebihan harta kelebihan nikmat al -fadl diberikan kepada saudara kita jadi, berkata-kata, baynal adli wal-fadhal diantara insaf adil, dan menzalimi, kemudian memberi, al ini kemudian dalam hal ini juga yang berkaitan dengan masalah akhla'i juga, tentu, kalau seandainya kita dianjurkan untuk selalu berakhlakul karimah. ya, Untuk selalu berakhlak yang mulia. Budi pekerti yang baik. Maka juga kita harus mewaspadai hal-hal yang akan merusak akhlak kita. Yang akan membuat kita sengsara dan binasa di permukaan bumi ini. Yang akan membuat kita dimurkai oleh Allah SWT. Di antara akhlak-akhlak yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini. Di dalam bermuamalah, di dalam beraktivitas, di dalam berakhlak dalam talabul ilmi dan dalam segala kehidupan kita yaitu al-kadzib bohong kita sespadai bohong terhadap diri bohong sama ikhwan kita atau juga kadib pada Allah Subhanahu wa ya. taala kita tahu bahaya kadib kebohongan bahkan yang merupakan kata Ibnu Qayyim aslul kullil fujur merupakan sumber segala kejahatan lagi itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang suhai Innal kadhiba yahdi ilal fujur Wa innal fujur yahdi ilal nar Sungguhnya Kadhib bohong itu adalah Akan membawa kepada kejahatan Dan kejahatan itu akan membawa kepada neraka Rahu muslim Oleh kerana itu Ibn Qayyim menjelaskan Dalam kitabnya Al-Bada'i Beliau berkata Fakullu amalin salihin Batin, ba zahir, dan batin, ba fmanshau al-sidq. Waktu amal fasid, zahir, dan batin, ba dan fmanshau al-khidib. Kata beliau, setiap amalan yang soleh, amal soleh, lahir atau batin, ba amal lahirnya kita atau batinnya ba kita, itu sumbernya apa? Kata beliau, as sidq Berlaku benar, bohongan yang benar, sikap yang benar, as sidq Orang yang benar, tidak berbuat bohong.